Суджується і беруть за це діло гріховне. Чи ж гра це гріх, брате? спитав Павло, гріх це створене зло. А яке зло від наших богодуховних розваг? Гріх у тому, що ви обоє облудники, хрипко обізвався Кузьма. І, по-моєму, сатана у вас таки сидить. Тьху-тьху і ще раз тьху. Коли б не сидів, то не розказував би Павло такого стидомор'я. Не знаю, про що ви між собою перемовляєтеся, запрости я для цього. Але помисли ваші нечисті. Добру гру віднайшов, хай Бог нам простить. Про голих бабів тьху. Павло розповідав про голих, як ти кажеш, бабів, хоч йдеться про святих жон, і історія ця прийнята для житійних описів. А що бачиш нечистого в помислах моїх, брате Кузьмо? А те, що дуже все знаєш, дуже вже своїм розумом бавишся і хвалишся, їдко сказав Кузьмо. А розум у людині – це чи не найбільший гріх? Так само, як глупота, брате Кузьмо, мовив Сузонт. Зовсім так само. Мене ж уразило цій історії інше. Брат Павло згадав у своїй оповідці про окопрірви, яке йому явилося. Не знаю, чи переніс він це з повісті єпископа Павла Миновосійського, чи я сам читав її. Та й не був таким книжником, як ці двоє, але про це менше вражало мене, що око прірви не тільки мені являється, але й іншим людям в іншому часі. Отже, в своїх гризотах не перший я і не останній. Зрештою, нічого дивного. Розділ 9 у якому розповідається про подальшу мандрівку. Уночі нас змочив дощ, хоч ми спали під дубом. Плащі нас не порятували, ними вкривалися, а Кузьма у своїй дрантливій рясі таки змок достатньо. Вчора Созонт пробував випитати в нього, що відає про микиту стопника, але Кузьма вівся як хемерувата і примхлива дівиця, яка робить таємничими речі найпростіші. Отож, коли Созонт уперше вдався у розпити, Кузьма сказав, столивши отченята, власне, приспустивши, як це робить курка, горішню повіку. Цікавій Варварі носа відірвали, і його стягнуті ворочком в уста стяглися ще більше. Коли ж Созон почав про те саме вже сьогодні, адже місія його, як я казав, розшук, тобто звернув балачку на Микиту Стопника, Кузьма у такий фігуристий спосіб скрутив свою мову, що я мимовільно подумав. Не такий він, просто так, за якого себе вдає. Чи ти, сатана, Созонта, що мене спитуєш без кінця? Чого не знаю, знаєш ти. А що знаю я, може знати тобі ні до чого. Коли ж я щось знаю, хай буде моє, бо щось людина у світі має тримати. Коли ж я нічого не відаю, то про що балачка. Але що такого особливого можеш про Макиту знати, аби ховатися в таємниці, не стримався Созунд. Кузьма подивився на нього майже радісно і таємниче мовчав. Ну, що ж, зітхнув Созонд, шаную твій заповіт мовчання. Дякую, брате але не без іскринки, в круглих очках, сказав Кузьма, що шануєш мою настанову і більше мені не докучатимеш, бо інакше мусив би від вас від'єднатися. Сказав це таким тоном, ніби ми, позбувшись його товариства, не від що втратили б.